Din rădăcina ai vie, lăstarea prinși de pară, pe rând a ridicat. Doamne, când rătăcerea în secte cu foc ai părjolit, în noi ascuns cuvântul, trei gânduri a rodit. Doamne, când cele cinci vecioare ulei și-au pregătit, Tu ai venit ca mire în semn că le-ai iubit. Doamne, când haina cea de nomtă cu drag am îmbrăcat, Tu ai trimis un înger cu vești când ai chemat.